тому наливаю води з-під крана і випиваю її перед тим, як вкластися в ліжко. З матусиної спальні знову чується її голос. Вона кричить так голосно, що мені доводиться накритися подушкою, аби нічого не чути. Її живіт точно лусне. Треба лише трохи почекати. Я чекаю, прислухаючись до криків у матусино-татусевій кімнаті. Напевно, я заснула. У кімнаті майже темно. Матуся сидить на краючку ліжка і ласкаво гладить мене по руці. Вона не кричить, не гнівається. Виходить, я все зробила правильно. У неї більше нема живота. І вона знову найкрасивіша матуся у світі. Така, якою я зазвичай малюю її в альбомі, коли мене просять намалювати, «Сю мою родину!» «Матуся завжди виходить найкраще!» «Ні, трішечки не така!» «У неї щось з очима!» «Вони великі та круглі, ніби вона дуже здивована!» «Настільки, що вони вилізли з очниць, як у краба!» «А я не знаю, з чого зроблений краб!» «А її обличчя виглядає, як зварене в круту яйце, по якому вдарили ложкою!» «Мені страшно через те, що матуся якась не така. І від того, що вона знає, що це я її штовхнула. Адже вона хотіла цього незугарного малюка. Якщо вона розповість про це таткові, він розсердиться. А мені дуже не хочеться його засмучувати. Я вся вкриваюся сиротами, коли думаю про це. А матуся все мовчить. Без свого живота вона майже прозора. Настільки, що світло від вуличних ліхтарів проходить крізь неї. І тоді мені вперше спадає на думку, що матуся померла. Це я вбила її. Але вона якимось чином залишається на шахівниці. Це тому, що гра ще не скінчилася. Мені ще доведеться попрацювати. Кінь ходить G8F6. Хтось трясе мене за плече. І я прокидаюся. «Татку, що трапилося?» Частина четверта. Королева на F7. Шах. Татко чимось схвильований. Він міцно тримає мене за руку, поки ми йдемо коридором до матусіної кімнати. На мені нічна сорочка і зовсім немає взуття. Татко забув, що матуся – не дозволяє мені ходити босоніж по холодній підлозі. Хоча, напевно, вже не так важливо, що вона дозволяє, а що ні. Двері до матусиної кімнати відчинені, і я можу бачити, що там зібралося багато людей. Багатьох з них я добре знаю, бо вони часто приходили до нас у гості. От тільки тепер вони вдягнені, як на свято. Жінки в красивих довгих сукнях, а чоловіки у смокінгах. У них у руках келики з бульбашковою рідиною, від якої може закрутитися голова. Принаймні так мені сказали, коли я спитала, що це таке і з чого воно зроблене. Це зовсім не та відповідь, яку я мала отримати. Але в тому і штука, що дорослі завжди щось приховують від дітей. – Ну, Дельфіно, смільвіше заходь! Широко посміхаються вони. Ми на тебе чекали. Я повертаю голову до татка. Не впевнена, чи варто прийняти запрошення. Але він, здається, не проти. Люди розступаються, і я заходжу. Кімната татка та матусі більше не така чиста й охайна, якою я її пам'ятаю. Вона вся залита кров'ю, але не матусиною. На підлозі намальована велика зірочка, а всередині її лежить відрізана голова цапа. Цап, зроблений з кісток та м'яса, про це навіть питати не варто. Якби матуся побачила, який безлад влаштували всі ці люди в її спальні, вона б, напевно, вигнала б їх геть. Але вона лежить на ліжку, з головою накрита білим простирадлом. Мабуть, її очі лякають не лише мене, бо у звичайної людини не може бути таких великих та круглих очей. Нехай підійде ближче, нехай подивиться на нього. Кваплять вони татка, і він підштовхує мене в спину. І ось тут мене чекає сюрприз. Дитина не померла. Вони виняли її з матусиного животика, загорнули в ковдру і поклали в красиву колиску. Я дивлюся і не розумію, чому вони всі радіють. Дитина маленька, червона і зморщена. Їй теж слід вкрити білим простирадлом. Але ніхто ніби й не помічає, яка вона потворна. Вони дивляться на неї так, як ніколи не дивилися на мене. Навіть татко. Тепер вони люблять її більше. «Зроби те, що вмієш, дельфіно!» Просять вони, «Просто роби те, що робиш зазвичай!» Вони забруднили цаповою кров'ю, улюблений матусим килим. І тепер він увесь у червоних відбитках чужих черевиків. Усі ці люди були необережними і провалилися у вогняну річку. Вони згоріли в ній живцем і тепер існують невзаправду. «Ти зможеш зробити це для нас?» «Дельфіно!» Я впевнено киваю, тому що робила це вже багато разів. Щоразу, коли мене про це просили, брала в руки якусь річ, заплющувала очі, а потім розповідала те, що бачила у себе в голові. Це було дуже просто і всім подобалося. Мені завжди плескали в долоні і просили розповісти, що ще. Тітка Алісія – Схожа на казкову чаклунку у своїй чорній блискучій сукні, дістає дитину з колиски і обережно перекладає їй мені в руки. Цього виродка, який мав померти замість матусі, якого я вже не люблю всім серцем. Мені так огидно дивитися, як він розкриває свій рот і видуває бульбашку зі слини, що хочеться швидше викинути його у вікно. Якби в кімнаті нікого не було, я б, звичайно, так і зробила. Я озираюся на всі боки, щоб переконатися, що тепер я в центрі уваги і заплющую очі. У голові в мене шумить, ніби хтось здудить у вухо. Чим далі цей шум стає гучнішим? Під сірим небом немає нічого, окрім величезної шахівниці якби я захотіла стати ферзем, то ніколи б не дісталась протилежної її краю. Але я – білий пішак, а мій братик – чорний. Йому стільки ж років, як і мені. Та я стою на ігровому полі зовсім одна, а за його спиною багато людей. Матуся теж стоїть поряд. Вона поклала йому долоні на плечі та посміхається. Раптом обличчя її здувається, як пробитий цвяхом м'яч. Вона вся зіщулюється і повисає на його плечах, як плащ. Тільки він зроблений з матусиної шкіри. Мій братик ходить першим, і з неба зривається зірочка. Вона падає і робить в шахівниці дірку. Навколо багато вогню і диму, а мій братик іде далі, поки всі, хто були з ним поряд, не провалюються вниз. Вони кричать і скиглять, і намагаються вибратися. Але ці, кому це вдається, більше не схожі на людей. Одні схожі на коників, інші на скорпіонів, а треті на змій. І всі вони видираються йому на спину. Тепер матуся не одна. До неї ніби пришили багато інших людських тіл. Всі ці люди живі. Вони смикаються і стогнуть, але ніяк не можуть звільнитися. А мій братик тягне їх за собою. Він йде далі, і земля тремтить під його ногами. Бо він уже не маленький хлопчик. Він став дорослим. Його тіло вкрилося червоною лускою, а на голові виросли залізні роги. Дошка тріщить коли він наступає на неї своїми величезними пазуристими лапами і кришиться, як печиво. Тепер вона зовсім не неосяжна, а набагато менша. Її краї такі гострі, що плащ зовсім обтріпався, і людські крики стали ще жалісніші. Я озираюся, щоб подивитися, куди йде мій брат, і бачу краї шахівниці. Коли він досягне останньої лінії, стане найсильнішою фігурою на всьому ігровому полі. І все на світі належатиме тільки йому. Я страшенно злюся на нього. Не тому, що матуся майже стерлася об його спину і від її обличчя нічого не залишилося. І не тому, що ми всі скоро помремо і весь світ загине разом із нами. Я злюся, бо чорні не повинні ходити першими. Це проти правил. А татко каже, що ніхто не повинен порушувати правила. У мене заклало вуха. Від диму сльозяться очі. Я більше нічого не можу розгледіти. Шахівниця розколюється під моїми ногами, і я лечу в безодню. От і все. Тітка Алісія забирає у мене дитину, і кладе назад у колиску. А татко стає переді мною навколішки і бере мої руки у свої. Він заглядає мені в очі і питає, «Що ти бачила, дельфіно?» «Нині мій хід. Усі завмерли і чекають. Що я скажу?» «Це просто дитина, татко. Звичайна дитина», кажу я, а сама непомітно схрещую пальці. Адже говорити неправду з нескрещеними пальцями не можна. Це не чесно. «Ти впевнена?» Знову повторює він тремтячим голосом. «Ти в цьому точно впевнена?» «Так, татку», – відповідаю я. «Коли він виросте, то стане хорошою людиною. Усі його дуже любитимуть». Таткові гості більше не посміхаються. Вони перезираються і перешіптуються один з одним, ніби передають якийсь секрет. А татко випускає мої руки із своїх, схоплюється і кричить. «Чорт! Чорт! Чорт!» Він знімає з себе чорний смокінг і кидає на накрите простирадлом матусине тіло. Чорне і біле. Виглядає дуже знайомо. «Позбудьтеся його!» каже татко, і киває у бік малюка. На мою думку, він дуже і дуже засмучений. Але я не можу програти цю партію, сказавши йому правду. Татко широким кроком виходить з матусіної спальні, і я біжу за ним. Він швидко спускається сходами до вітальні, підходить до великого темного вікна і довго-довго дивиться на щось за ним. Але він не бачить найголовнішого шахівниці за його спиною. Гра от-от закінчиться, залишився останній хід. Пересуваю ферзяна е в і забираю чорного пішака. Шах і мат. Татко закурює цигарку. Виявляється, у нього тремтить не лише голос, а й руки. Він плаче, бо злиться на матусю за те, що вона народила. Не ту дитину. А тепер вони обоє померли. Я вишукую шахи в рівні лінії. Спершу білі, потім чорні. Усі зроблені з дерев. Завтра почнеться нова гра. Нехай матуся вирушає на небеса. Татко ще не знає, як добре нам буде разом. Йому так зі мною пощастило, адже я... «Ніколи не порушую правил».